Azterketa gelatik eguerdiak aintzinatera dira zientzia saileko ikasleak diren izah eta naia. Ostegununtan, filosofiako lehen azterketa horrek ez du hainbeste garantzirik aientzat. Ah, ez bat ere, uh, ez gira biziki uh, interesatuatzi. <laughs> Filosofia ez baina hala ere pastu badaen. <laughs> Zerg zer ziren gaiak zetan uh, gauk? Bazen uh, edo uh, politikari buruz eta bestea uh, kulturari buruz. C'est la culture qui peut être libérée de notre culture. C'est l'idée d'être inspirée et d'être ébrouillée. C'est l'idée d'être bien. Et c'est l'idée d'être dans la culture de la famille et de la famille qui En ce matériel ez ligne tu veux. Bon bon, mais ça vise que tu es galère de tu donne mais bon. Le dos sur l'orthodoxe, sur l'air et donc puis tu gai importantela. Eta alentxar hitan, Bernatetxe Parelizeoko zuzendariak aurten ere, banderola hagi bileko itzordua ez du utxegin. Hala, urtekoa, maduzue, ez lehen aldekittik ez da deus haintzinatu aurten. Aldarik apena guria beti berada, ezaitea eh? albezain bat gai uh, uh, kompozatzeko aukera usteko ikaslek euskaraz, uh, eta eta beti bolokatea da, beraz uh, Horten uh, beste erronkak izan dira ere sehaskamailan, erran nahi baita behar zirela hainitz uh, ahlo ideki, bai jeb gela bat uh, uh, gainditu dena lahzabalen, eta gure Lizeoan ahlo profesionaleko uh, sail berriak ere idekitzeko. Bestalde beste bat izan da ere, eta oino bidean da, brevetarako. Erran nahi da, haorten brevetan bada gai berri bat, zientziarena, eta hoai arte ikasleak iten zuten matematika eta Historia Geografia Euskaraz, eta egin e, gai hori zientziarena lotua da. E, beraz, e, pentsatzen dute Euskaraz egitea, baina e, badiru di dela, e, eta zuzendua izanen gai hori. Beraz, mobilizazioa bada alde ortatik ere bai gurasoen gandik, bate askaen gandik. E, erakasleak zentruetaratik ortzeko, be zuzenketa egiteko, ez-kopia usteko. Ba. Ala, ikusiko nola pasatuko den, mentura zongi, eh. espero dugu zuzenduak izango direla, guk butzatzen ditugu gaztiak eskaraz eh, egitzea aztergita egiten. Duela laupa bost urte gaiten zuten gaietan, etzela aski zuzentzailerik eh, txeparetik kampo horren egiteko. Egoera blokeatu baten intzinean direla txalatu du zuzendariak, duela zonbait urteko aitzakia ezpaita gehiago onarkahin bere iduriko. Bon, EPEK ere manduen lana eta guk ezagutzen ditugun lankideak beste lizeoetan, efrogatzen dute, bai izan dadin biologian adibidez edo ekonomia eta sozialan bat dira aski diende zuzenketen antolatzeko Euskaraz, hori dudarik abe. Ba, Blokatua da eta alde batetik batek pi, pilota edo patata berua botatzen du besteari eta jotzen dugularik lege mailan erranez ezkundeko kodeak edo kodigoak jaiten duela edo zoin hizkuntzetan eramaitan aldela, bai hori dretsua da, baina parian um, zerbitzuetan erraten dute, bai baina gu ministerioak ez dauku eman manua orren antolatzeko, beraz ez gira gai, baina zara, bien artean blokatzen bat dute, edo erraten bat dute, baztertzen bat dute gure, gure aldarik apena, fite blokatzen da, Jakiten delarik basuaren antolatzeko zer den, fite antzia da bidean.